Igazságügyi gyermekpszichiátria A gyerekek által, vagy a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények mindig óriási vihart kavarnak a közvéleményben, már ha egyáltalán fényderül rájuk. De hogy milyen gazdasági, társadalmi, pszichiátriai háttér vezethet ilyen eseményekhez, vagy még gyakrabban tartós állapotokhoz, arról már keveset tudunk és még kevesebbet arról, hogy mit kellene tennie a gyermekvédő hálózatoknak, az igazságszolgáltatásnak, és mi az, amit valóban megtesznek. Van-e például elég gyerekekhez értő szakember a bíróságokon? Hogyan lehetne megelőzni a gyerekek áldozattá válását, akár bűnelkövető áldozattá válását? Hogyan lehet csökkenteni, orvosolni a testi, lelki, anyagi károkat? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk egy nagyon fontos, több évtizedes hiányt pótló könyv megjelenése kapcsán. Vendégeink a szerzők, dr. Sófi Gyula és dr. Fodor Miklós pszichiáterek. A szerkesztő Esti Judit. A gyermekpszichiátria az egy gyógyító tudomány. Mentális zavarokkal, tehát gondolkodási zavarokkal, magatartási zavarokkal, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek, illetve családjaik fordulnak ilyenkor a szakorvoshoz. Az igazságügyi gyermekpszichiátert viszont általában nem a családok keresik meg, hanem a kirendelő hatóságok, a rendőrség vagy a bíróság. Dr. Sófi Gyula. Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma évente Magyarországon 8 körül van. 9000 elkövető és minimum 9000 áldozat van. A családi kapcsolatokon keresztül ez ennek a többszöröse. Tehát ez nagyon sok-nagyon komoly ügyekről van szó itt, hiszen gyermekek, fiatalkorúak életét, a későbbi életminőségét érintő kérdésekről van szó. És ez nekünk, felnőtteknek, az eljárásban érintett szakembereknek a felelőssége. Nem mindegy, hogy felismerem -e, hogy az elkövetés mögött van egy pszichiátriai vagy pszichológiai természetű eltérés, ami oda sodorta azt a fiatalt, hogy bűncselekményt kövessen el, és ha van egy ilyen eltérés, akkor adok neki segítséget. 16 évesen kerültem ide, 24. éven. Miért? Csapótól a adlás. <köhem> Tipróbáltam, végetem először a kábítószert, és ennek hatására belekövettem, ami nem kellett volna. Bekerülésem előtt fél évet. Szóval fél évek voltam állami gondozott. Kaptunk ilyen kimenőket, meg mehettünk ugye kifele, és wow. mi azt a várost én nem ismertem, ezért olyan ö, idéziabb barátokat találtam, akiket, akik nem olyan, nem voltak, ö, szóval az a báránykák. És így ugye intéztek kábítószert, ugye én kipróbáltam, és ennek hatásnak vett megtörtént a baj. Most egy új dolog is belépett a fiataloknál, a droghasználat. Dr. Fodor Miklós. A droghasználat kapcsán elkövetett bűncselekmények szükség van pénzre, tehát másodlagosan a drog megszerzéséhez a pénzt esetleg bűnös úton szerzi meg. Másodszor tudatmódosult állapotban történnek vele bűncselekmények, vagy ő tudatmódosult állapotba bűncselekményt, vagy galeri bűncselekmény, vagy pedig dílerré válik, mert nem tud másképp hozzájutni a droghoz, csak úgy, ha ő is árulja, és minden ötödik vagy hatodik drog, amit eladott, az ő tulajdona. Tehát megváltozik a társadalmi helyzete a drogpiacon belül. És ez a kérdés annyira égettő, hogy már 14 éves kortól elindulnak a kísérletek a droggal, és ami a legnagyobb veszély, hogy a diszkodrogok, illetve a dizájnerdrogok nincsenek kipróbálva, elsőként a használó próbálja ki, több haláleset is van ebből. Átlagban Magyarországon 22-25 a drog halálesetek száma, ezek döntően fiatalok, és ha azt mondom, hogy 350 ezer ember használ ma drogot naponta, ennek körülbelül 20-25 a fiatal. A másik, ami nagyon veszélyes, hogy az eladás miatt felütik a felütés, azt jelenti, hogy hamisítják, hogy minél nagyobb mennyiséget adjanak el, így nem tudják, hogy mennyi a használ dózis, nem jön be a hatás, újra ráfejel, és akkor már eléri a halálos dózis, mert egy gyógyszernél rajta van, hogy hány milligram van benne, mennyi a beadható egy disco drognál vagy designer drognál, mivel feketén állítják elő, nincs ráírva a tartalom, nincs ráírva a mennyiség, sokszor az összetétel is teljesen bizonytalan, csak utólag a bűnügyi toxikológián derül ki, hogy mi van benne, mikor lekapcsolják a dillert vagy a fogyasztót, nem beszél hogy olyan anyagokat is forgalomba hoznak, mint a szintetikus marihuána származékok, amelyeknek nem mindig mutathatók ki a mennyisége meg a vizeletből sem mérhető, viszont a hatásai hasonlók, túladagollásnál ugyanolyan veszélyt jelentenek, mint a valódi anyagok. A marihuána? Igen. Több mint száz gén átírását programozza, Arról nem beszélve, hogy akinél esetleg egy ilyen sizofrénia kifejlődése családilag lehetséges, annál elég nagy számban létrejönnek átmeneti sizoid epizódok, vagy végül a sizofrénia. Azt tudom, hogy óriási nagy probléma a drog, de még mindig ellenyészik az alkohol mellett, azt hiszem. Ebben igaza van, de mégis az alkoholfogyasztáshoz hosszú idő kell, hogy annak a roncsoló hatása a mára, illetve a központi idegrendszerre kifejlődjön. Egy drog azonnali hatású, amikor beveszi, akkor megjelennek a tünetei. És ez sok esetben öntudatvesztéssel, akár halállal, de mindenképpen bűncselekménnyel párosul. Tehát az egyik probléma a drog. A drog egy része, egy csak. része, igen. A döntő rész azonban ma még legalábbis a, a szakértőkhöz eljutó bűncselekmények döntő része nem a droggal kapcsolatos, hanem különféle magatartási zavarokkal, bűnelkövetői magatartásokkal, verekedés, agresszió, amikor meg kell azt ítélni, hogy azt beszámítható vagy akaratnyilvánításra képes állapotban követi el az elkövető. A biósági ternyolás furcsa dolog az egész családon felvonult. Ott volt az apám, anyám, sokan voltak, és mindenki nekem drukkolt. Engem egy nő ítélt el, pedig azt hittem, hogy a nők rendesebbek. Mindenről a bírónő tehát ott ült a trónusán, fogalma sem volt arról, hogy mi történt. Nem is volt kíváncsi rá. Én csak véletlenül voltam ott, és mégis engem ítélt el, meg se hallgatott, nem is itt oda. Csak elítélt. Kitalálták, hogy én elvettem a cuccukat, meg hogy megvágtam a... azt a gyereket. Milyen módszerek vannak arra, hogy egy gyerektől megszerezik a szükséges információkat? Erről szó van a könyvben is, hogy hogyan lehet figyelembe venni egy gyereknek a vallomását. Egyáltalán kihallgatható-e egy gyerek? Nem szeretem a gyermek vonatkozásában, főleg, hogyha a sértetről beszélünk, hogyha kihallgatásnak hívjuk. Jobban szeretem a meghallgatást, és valóban arról van szó, hogy beszélgetünk vele, megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi az, amin ő átment, akár még elkövető is, hogy mi az a cselekmény, amelyben ő részt vett, megpróbáljuk megérteni az odavezető utat, azokat az esetleges hajlamosító tényezőket, amely odasodorta, és azokat a meglévő vagy meg nem lévő védőfaktorokat keressük, amelynek az elégtelensége végül is odasodorta, hogy ő ebben a cselekményben részt tudjon venni. És mennyire a... lehet elhinni? Mennyire lehet bizonyíték? Egy nagyon érdekes mondatot olvastam, hogy a memória, az emlékezet, az nem előhívja, hanem rekonstruálja a történteket. Hát ez így van. A szabai hihetőség az nem szakértői kérdés. Ez tény. Vagy megtörtént egy esetmény, vagy nem. Vagy így történt, de meg, de vagy a, tudják a nyomozati kérdés. Ezt ki kell nyomozza a rendőrség a nyomozóhatóság. Az szakértőnek az a dolga, hogy megállapítsa, hogy az adott feltételezett bűncselekmény során van-e pszichológiai, pszichiátrai komponens, ami adott esetben pozitívum vagy negatívum tud lenni. A személyiségzavart szoktak megkérdezni, fejlődési rendellenességet, Beszámíthatóságot és meghatározott életkor szerint lehetősége volt -e arra, hogy ezt a cselekményt végrehajtsa, vagy ne hajtsa végre. Van egy öcsém, egy édesapám, egy édesanyám, külön vannak. Az öcsém az most egy gyermekotthonban van. De ilyen levezés útján tartjuk a kapcsolatot most például nagyon érdekes kérdés, hogy vállások során az elhelyezésben mit tudnak Önök tenni. Megválaszoljuk a kirendelő kérdését, hogy milyen elhelyezés szolgálja a gyermek pszichés, mentális, testi fejlődésének a legjobb módját, az édesapa vagy az édesanya a családjában? Nagyon furcsa dolgok is megtörténnek az elhelyezés kapcsán, mikor az anya akarja mondjuk megszerezni a gyereket, és ez nem biztos, hogy sikerülne, mert az anyagi helyzete, az összes háttere munkaviszonyai nem olyan jók, és nem egyszer a férjet vádolja meg drogfüggőséggel, Különböző paranoid elképzelésekkel, szexuális bűncselekménnyel, vagy eleve a navnál elindít egy gazdagodási vizsgálatot. Tehát legkülönbözőbb dolgok beindulhatnak. Ilyenkor néha azt is meg kell nézni, hogy a szülőnél valóban fönnáll -e egy paranoiditás, vagy egy egyszerű rossz indulatról van szó. Tehát akkor itt nem a gyereket kell megvizsgálni, hanem a felnőttet, de az, hogy a gyerek hol szeretne lenni, melyik szülőénél. Ezzel, ezzel tudnak foglalkozni? Mert nagyon az... sokszor látunk ilyen filmeket, hogy mennyire vágyna a gyerek, akár mind a két szülőjére, akár az egyikhez jobban szeretne tartozni, mint a másikhoz, és nem veszik figyelembe az ő vágyait. Mm -hmm. Jó, minden gyermeknek alanyi alkotmányos joga, hogy teljes, egész családban nevelkedjen fel. Azért valljuk be, hogy erre az esetek jó részében nem tud sor kerülni, hiszen Magyarországon a megkötött házasságok 54%-a körülbelül vállásba torkolik. Tehát ilyenkor a döntés az, hogy melyik családban kapja meg a nagyobb lehetőséget arra, hogy teljes értékű boldog emberi tudjon válni. Nagyon fontos kérdés természetesen, elnézést a kifejezésért egy laikustól, hogy meghallgassuk, hogy a gyermek mit szeretne. Fontos, persze, de például, hogyha a gyermek azt szeretné, hogy mától ne járok iskolába, akkor hallgattassék meg az igénye, ne járjon iskolába. Ugye irreveláns kérdés? most pont erre lennék kíváncsi, hogy, hogy hogyan tudják megállapítani, hogy amit a gyerek szeretne, akihez ő jobban kötődne, hmm. azt mennyire kell figyelembe venni. Nagyon fontos kérdés. Tehát a kötődés hőfoka és minősége, ennek a megítélése nagyon fontos. De másodlagos szempont a gyermek mindenek fölött álló érdeke mögött, másodlagos szempont, hogy mit szeretne, azt kell megvizsgálnia a bíróságnak hogy melyik a valóságban a számára előnyösebb elhelyezés, nem pedig az, hogy ő mit szeretne. Ha egy gyermeket egy szülő adott esetben a válasra készülve hónapokkal, évekkel korábban elkezd kondicionálni, uh -huh ajándékokat vásárol neki. Nem kell fogatmosni, nem kell holnap iskolába menni, stb. stb. Ugye megnyerhető egy gyermek, megvásárolható, ahogy a kollega mondta, manipulálható, hogy itt jobb nekem, mert boldogabb vagyok itt és most. De vajon tényleg az érdekeit szolgálja? Uh -huh. És ez nagyon fontos minőségbeli különbség, hogy a gyermeknek a rövid távú gondolkodását, mint igényét kiszolgáljuk vagy nem, neveljük vagy hagyjuk sodródni. Miért írták meg ezt a könyvet? Mi a helyzet ma Magyarországon az igazságügyi gyermekpszichiátriával? Azért meg a könyvet, mert utoljára gyerekszichiátriak könyvet a főnököm 1978-ba írta a professzor. Igazságügyi gyermekpszichiátriak könyv nem készült, és nagyon kicsi a gyerekszichiátriak száma, ehhez képest rendkívül sok olyan ügy van, ami miatt a a gyermekszichiátriának a szükséglete fölmerül, mind a bűnüldözésben, mind az igazságszolgáltatásban. Tehát erre feltétlen szükség volt, hogy azok, akik foglalkoznak ezzel, ügyvédek, bírók, pszichológusok, egyének, tudjanak támpontot látni, hogy mik azok a feltételek, amire szükség van egy ilyen szakértésnél. Jól működik ez Magyarországon? Magyarországon a gyermekpszichiátria, és ezen belül különösen az igazságügyi gyermekpszichiátria nem működik jól. Azért nem működik jól, mert a gyermekeink mentális egészségének az ellátására nagyon kevés szakember jut ma Magyarországon. Sajnos azt kell mondjuk, hogy a kiképzett szakvizsgával rendelkező gyermekpszichiáterek zöme elhagyta az országot, elhagyta a pályát. Azt hiszem, hogy a bíróságokon meghallgatni csak speciálisan képzett szakember jelenlétében lehetett a gyerekeket. 2000-es évek elejétől, közepétől Magyarországon lehetőség van, hogy a gyermekeket, fiatalkorúakat úgy nyomozási bíró hallgassa meg, ami egy új jogintézmény volt a peres eljárások során. Az ő szakmai felkészültségük biztosítása érdekében folyamatosan szervezésre kerül a továbbképző előadásokban annak a módszertan, hogy hogyan lehet legcélszerűbben meghallgatni, kérdezni egy gyermekkorút, egy fiatalkorút. Ebben nagy lelkesedéssel vesznek részt az ügyészek is és a bírák is, nagyon nagy érdeklődés van, és hát az ő részükről is, tehát a bírák, az igazságszolgáltatás részéről is volt egy kérés, egy finom presszió arra nézve, hogy írott anyag kerüljön a be azzal kapcsolatosan, hogy a gyermekek, fiatalok mentális problémája hogyan néznek ki. Reggel volt, napsütés nélkül a kiscsaj éppen, a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, és nagyon messze az az érettség, csenget. És engedte, mert a tegnap estét már elfelette A barát volt, megállt előtte. heroin lőve, És indult a cirkusz a fél... Féltem nagyon, hogy mi fog történni. Ez egy furcsa, hogy az ember egész élete egy bíró ítéletétől függ. Javító vagy börtön. Egy validegen dönt arról, hogy lesz-e vagy nem. Egy olyan ember, aki nem is ismert téged. Azt a pillanatot nem kívánom senkinek sem, az ítéleti ütetést. Ami nagyon-nagyon nem működik, az, az pontosan a büntetőeljárásnak ez a bírósági szakaszal. Dr. Vaskuti András kúria bíró. Ha valahol reformokra lenne szükség, és nagyon gyorsan, akkor ez az a terület. Persze ezen belül is, már a nyomozati szakban is, de a főképpen a bírósági szakban, nincsenek. Speciális bírók vannak, kinevezett fiatalkorúak bírói, de bárki lehet, ez semmilyen speciális követelményt nem támasztanak. Ez ugyanúgy végzi a felnőttekkel kapcsolatos büntető ügyek vitelét is, és akkor van mondjuk egy bírónak 150 ügye, abból lehet, hogy 30-40 a fiatalkorúak ügyei, és hasonlóképpen az ügyészséggel se jobb a helyzet. Tehát ott sincsenek olyan ügyészek, akik kifejezetten ezt tanulták volna akár speciális képzéseken ahol a jogon kívül más ismereteket is megszerezhettek volna. Például, mélyebb ismereteket. Pszichológiai, Például pedagógiai, vagy... pszichológiai, szociológiai, stb. Tehát nincsenek ugye szakképzett bírók, nincsenek erre specializálódott ügyészek, de nincsenek ügyvédek aztán végképp. Nem, hát föl sem merül ez egyáltalán, hogy a fiatalkorok ügyvédeinek kéne eljárni ezekben az ügyekben. Van egyáltalán olyan valaki a tárgyalóterembe, aki külön fiatalkorúakkal hát, foglalkozik? Ha a pártfogó felügyelésről, akit valamilyen kihallgat, akkor esetleg ő igen. Mindemellett találkozunk, nem is kevés számban, fiatalkorúak ügyeiben eljáró, elköterezett ügyésszel, bíróval. doktor Keresi Klára ügyészségi főtanácsos. Csak a rendszer úgy van kiépítve, hogy ráteszi a terhet erre a szakemberre, hogy készítsd fel magad. Ha ezt akarod csinálni, készítsd fel magad. Uh -huh. Nem várja el tőle, hogy úgy lépjem át erre a területre, hogy már képzett legyen. Nincs hanem... is ilyen képzés. Nincs is ilyen képzés, és ez nagyon nagy hiányossága a rendszernek. Millió olyan a gyerekek helyzetéből, életkorából adódó garanciákat foglalta jogszabály magába, vagy akár a Nemzetközi Egyezmény, a Gyerekjogi Konvenció, amiket a jognak nem formálisan, hanem tartalmilag kéne. Például volt egy három napos képzés a Bíróképző Akadémián, ahol lehetett jelentkezni a Fiatal Bírónak. Tehát azért ilyen fórumok nagy ritkán adódnak. Nem beszéltünk arról, de azért egy fontos statisztikát meg kell, hogy említsek, hogy a 18 év alatti gyermekeknél minden harmadiknak fordul elő legalább egy pszichológiai vagy pszichiátriai problémája. És ez nagyon nagy arány. Most, hogyha erre nincsen Magyarországnak szakembere, orvos, gyermekpszichiáter szakembere, aki ennek a felismerésében, szakmai irányításában, hogy hová kell fordulni, milyen pszichoterápiát, milyen fejlesztőterápiát, milyen családsegítést, milyen szülőedukációt kell igénybe Szülő venni. Nevelés. Szülőnevelést. Szülőnevelést. Akkor honnan fogják megkapni ezek a családok, honnan fogja megkapni ez a gyermek ezt a segítséget. Értelemszerűen a probléma fokozódni fog, ki fog teljesedni. Hadd említsek meg önnek, hallgatóknak, egy 2011-ben lefolytatott Korminusz Egyetemi, tehát számítást, kutatást, ami egy gyermekpszichiatriai korképpel a figyelemzavarral volt kapcsolatos. Ugye nagyon sok ember, nagyon sok jószándékú szülő, laikus pedagógus legyint a problémára, hogy a gyerek nyüzsög, hiperaktív, túlmozgó és figyelemzavaros, majd feje lágya. Ez nem így van. A teljesítménye, a jegyei, a tudása messze-messze elmarad az intellektusától, amely miatt ő kimaradhat az iskolából, de mindenképpen másfajta életútra kerül, és ezáltal nem olyan lesz a munkaképessége, jövedelemtermelő képessége, hogy csak a közgazdasági részről beszéljek. A számítások azt mutatták, hogy Magyarországon a nem megfelelően ellátott adhd és figyelemzavaros túlmozgásos gyermekek miatt évente 30 milliárd forint kár éri a nemzetgazdaságot. Hogyha a gyerek, és ezt is hányszor elmondták, már éhesen megy az iskolába, kialvatlanul megy az iskolába, a testében, a bőrében rosszul érzi magát, mert rengeteg problémái van, betegségeket hordoz, rosszak a fogai, bőrkiütései vannak, és sorolhatnám, akkor az a gyerek nem tud figyelni. Egy kis faluban dolgozó Waldorf pedagógust hallanak. Már óvodáskorban ezek a gyerekek megtanulják azt, hogy ők nem jók, hogy ők rosszak. Holott miről van szó? Arról van szó, hogy éhes, esetleg viszket a bőre, esetleg kialvatlan, esetleg óriási botrányok közül jött el otthonról. Tehát egy csomó olyan dolog veszi körül, ami lehetetlenné teszi azt, hogy jóként viselkedhessen. A hagyományos oktatási rendszerben a gyerekeket mérik, és büntetik, és dicsérik pirospontokkal, osztályzatokkal, hasonló dolgokkal. Ezek a gyerekek azt tanulják meg az iskolában, hogy ők nem jók. Ahogy említettem, a gyermekek, fiatalok kb. 30%-ának van vizsgálható, diagnoszizálható legalább egy pszichológiai eltérése. A könyvben statisztikai adatokat mutatunk be nemzetközi standardek, nemzetközi vizsgálati adatok alapján, hogy melyek azok a mentális zavarok, amelyek összefüggést mutatnak a bűnökövetéssel a figyelemzavaros, túlmozgásos tünet együttes, a normál, egészséges, tehát nem bűnelkövető, így értem az egészségest, a lakosságban is 3-7% gyakoriságú, ami azt jelenti, hogy egy iskolai közösségben, egy 25-30 fős iskolai közösségben van legalább egy figyelemzavaros gyermek. Ugyanez a büntetésvégrehajtási intézetekbe került fiataloknál 60-70%. Ez már csak akkor derült ki, amikor valamilyen kutató elmegy oda a börtönbe, és megvizsgálja a pszichiátria állapotát a bűnökövetőknek. Ez ez megdöbbentő, hogy Igen, egy magatartás a... zavar mögött soha senkinek nem merült fel, hogy eljutassa azt a családot, eljutassa azt a gyermeket szakemberhez, és vizsgálatra, terápiára kerüljön. Még egy nagyon fontos, ami a gyerek pszichiátriába előtérbe kerül. A gyermekbántalmazás kérdése. Itt a poszttraumás, stresszavartól az elhanyagoláson át törmentelen ilyen történet van, ahol különböző életkorokat, Más tünetek jellemeznek, és ezt azt szerint kell megítélni, hogy hány éves életkorba milyen tüneteket produkál a gyerek, hogy lehessen rekonstruálni, hogy valóban milyen bántalmazás érte. És milyen ilyen jellegzetes tünetek vannak? Például Igen, iskolai van. teljesítmény csökken, és nagyon fontos. Addig megszokott magatartás megváltozása elhúzódó, nem közlékeny, magába forduló, depressziós lesz, étkezési zavarok alakulnak ki nála, nem barátkozik, nem mondja el a problémáit sem a szülőknek, sem a barátainak. A viselkedés hirtelen, más okkal, ismert körülményel, összenemfüggő megváltozással minden esetben gyanulják el, hogy legyen szülőnek, pedagógusnak, szociális munkásnak, védőnőnek, bárkinek, hogy valami olyan történt vele, amely miatt vizsgálatokra van szükség. Mennyire próbálnak meg utána segíteni? Mert önök Ön. mondanak egy véleményt, aztán azt felhasználják a bíróságon, kész. Én ebben a véleményben módunk van arra, és meg is tesszük, hogy kifejezzük azt, hogy akár a bűnenkövető, akár a sértett, vagy a család a felnőttek vonatkozásában milyen terápiai szükségletet látunk jónak. Uh -huh. De természetesen kényszergyógyításra nincsen mód. Nincs. És fontos lenne? A kényszer nem lenne fontos. Az lenne az a fontos, hogy eljusson minden család, minden problémával küzdő gyermek megfelelő helyre, megfelelő pontban, hogy segítséget tudjon kapni. Elhangzott tér-idő. Igazságügyi gyermekpszichiátria.